Whew, ni lyssnar på familjen. Hej och varmt välkomna igen. Senare idag har vi. Eh, Gullian, våran kära vän med oss. Hey. Här med oss i Hattrick. Ja Nej, det, det är tredje gången du är med fast inte i rad så det, jag vet inte om det är en hattrick. Det är nästan nästa. Vi måste vara med mm. ja. Jag ska säga vi har viktiga saker att nämna bara. Detta är faktiskt vårt avsnitt 13 nu så vi har snart blivit tonåringar. Vi har kommit en bit på vägen nu <laughs> Vänta nu, vänta. nu Snart blir vi tonåringar. Men är Vad när är man tonåring, Mattias? Jag behöver inte släppt nu, så vi, inte, vi har inte gjort avsnitt 13 eller vi när folk lyssnar på det här. Vad har vi gjort då? <laughs> ja, oj då. Ja, det är sant. Okej då, ja, vi är tonåringar. Men jag, ska, jag vill få fram med att då innebär det att vi har spelat in i 13 veckor på rad. Ja! Så vi har spelat in länge nu. True. True, Ja, ah, och det är lite tråkigt för att snart är det mm. håller? Ah. Eh, ja. Vi har räknat ut att det kommer bli detta plus två avsnitt till, va? Mm. Om vi inte har räknat fel. Typ. Det, det stämmer. Jag tänkte att ni skulle hålla igång det här medan jag stod och fixade ah. det här. Men ah, ja, så ah. bollar ni över frågan till mig. Det kändes lite taskigt. Nej, men, nej, men, jag, ja, men det, det stämmer ju. Ja. Men grejen är att sen, sen kommer ju den tråkiga hösten. Men sen så tråkig blir det ju inte. För då är familjen tillbaka ja, igen. Ja, då är vi tillbaka. Och vem vet, vi kanske kan göra något litet sommaravsnitt. Med alla också. tekniska hjälpmedel som finns inte. så kan ja. man inte alltså lösas ju. Ja. Precis. Man kan lite ja, det är så här är korrespondenter är. Ja. av olika delar av tråkigt. Sverige. Och lite tråkigt, nästa vecka är jag inte med då inför er, alla som oh, lyssnar. Mm. Just det, stackare. <laughs> då ligger jag på stranden. Ja, du får där där. En Men innan du berättar om det och kör dina din så brag så mm. kan vi väl dra igång med det här quizet. som Jag fått. Ja. Jag vann ju, som mm. alla vet, förra veckan. Mm. Och då fick jag, vann ju, jag ur fina priser att göra den här veckans quiz. Det blir lite ja. obligatoriskt att ha, att ha quiz. Du måste så ha din mobil Ta fram telefonen. Du måste kunna skriva. Måste ja. Och eh, vi, vi kör samma upplägg som Kajsa hade. Det här med med ledtrådar jag har, le jag har A, B och C alternativ Aha. eller ett kryss två alternativ på mm. alla frågor okay. men då som sagt den som inte vill ha det får visa mig det svaret de har skrivit innan eh, ni jag andra får alternativen mm. så vill du ha alternativ så får du säga till Hur, hur många frågor är det? Det är sex frågor Jag tänkte All se hur många frågor det är eller, det? Är egentligen, alltså det är ett A, B två A, B, tre A, Ah. ingen utslagsfråga den här gången så att, eh, vi får se om jag hittar på honom mm. sen om det blir oavgjort hur många nachos finns i Nacho Libre? Precis. men jag ska bara säga att det, det är lite kul att vi har sådana teman nu med ett quiz varenda dag det är lite så eller varenda på, på avsnitt, det är lite spännande ju Ja. Ja. Jag känner att Mattias satt och kikade på min skärm så jag flyttar. Nej, men jag, jag tittar på när du pratar. Jag måste ju se när du jag måste ju ha ögonkontakt. Jag tror inte jag har gjort det för diskret och vad som är, eller för tydligt vad som är rätt svar i min quiz. Okay. Men vi, vi drar igång helt enkelt med en gång. Mm. I förra veckan så var det dags för våra grannar i väst att dra på sig festblåsan och fira ordentligt. Ja, det är väldigt jag fint skrivet här. Eh, det är ju självklart Norge jag pratar om. Det är 17 maj. 17 maj. Precis. Gratulerar med dagen. Ja. är det man säger. Gratulerar med dagen. jag vet inte. Det, det, typ det måste väl vara Kärlek, något. Sånt. Bara det var, jag, jag kan ju säga så här: det här quizet så är det typ: AB, Först ett AB är mm. kanske tänk, en viss person. Två AB var tänkligare en annan. Alltså förstår ni? Jaha. Jag hade kanske tänkt lite. Så Gullan har ju inte Han kommer inte ha någon fördel i det här quizet <laughs> Jag kan säga det direkt. Då äh. kanske tar hem alltihop. Men han kanske tar hem. Han kanske mm. ju, kör har en... en... ja. glömt den viktigaste regeln Man får inte googla Gunnar. Nej. Nej, det är ganska självklart. Ja, men jag tänkte man vet aldrig. Gunnar bara stänger in i alla fönster. <laughs> jag, att jag drar om här. I förra veckan var det dags för våra grannar i... Nej, det har jag skrivit väldigt dåligt. Det var alltså 17 maj förra ja. veckan. Norge firar sin nationaldag. Ja. Och när man firar nationaldagar runt om i världen så är det ju lite tradition att man sjunger sin nationalsång. Så frågan är helt enkelt, vad heter Norges nationalsång? Oh, I got this. Varför skrattar du? Jag är ingen <laughs> Det är, Som sagt, det finns alternativ. Ja, Jag, jag vill alternativ. Jag tänker också ta det. Okej, okay, Gullan vill inte alternativ. Då måste du visa ditt Då svar. Måste du visa. Jag kommer inte säga se om det är rätt eller fel. Byta. Men du får inte byta sen, för jag kommer ihåg vad du skrev. Okej. Okay. All right. Då får du det. Smyg fram det. Jag måste fixa... Detta är lite spännande. Det är skönt att jag inte var själv som inte hade någon Okej, okay, jag har sett Gulans alternativ. Då kommer här de tre alternativen. Eh, ett är Norge i rött, vitt och blått. Kryss är kungesangen Och två är Ja, vi älskar detta lande. Så hade du definitivt rött. Helt klart. Yes. <laughs> vi går vidare. Det är samma tema. Och Norge är ju då som Sverige också en parlamentarisk konstitutionell eh, eh, monarki. Så parlamentarisk demokrati med konstitutionell monarki. Vilket innebär att de har en kung ett kungahus som typ inte har någon makt. Han är mm. Kungen är statschef. Eh, och det här gäller ju. Eh, alla de här han Sverige har ju likadant. Ja, han, han sitter och och åker runt och representera landet. Men frågan är: vad heter Norges. Chef, eh, statschef då till lika kung. Kungen. Vad heter kungen i Norge? Det där är det 1B då. Det var 1B, ah. precis. Han heter... Så det här. finns som sagt alternativ till alla frågor den här gången. Så vill man ha alternativ så får man hojta till. Ja, väl det var alternativ. Gullan vill ha ah, men alternativ. Du vill också. <laughs> Mikkelina vill ha alternativ. Det vill jag också. Okej, okay, då kommer ah. alternativen. Ah. Är det 1, eh, Harald. Är det kryss, Hakon. Eller är det 2, Olav. Den jag, nog ja, var den första. Alltså jag tar okay. det jag tänkte först. Ja. Jag det. Just det, jag kan ju tillägga det att man får ju bara halva poäng ja. om man har tagit alternativ. Mm. Så den här frågan kan ni bara få halva poäng på. Mm. Jag ska nog skriva upp det så jag kommer ihåg det. Så det är ett kryss två? Ja. ja. Jag, inte få posta på dig för du tog inte alternativ på första. Nej men jag skriver svaret där. Ja, okej okay, dock. Okay. <laughs> <laughs> <här> <här> hade du rätt på första eller? <här> hade du rätt var säkert. Noice, final, ja. Och nu kommer fråga nummer två. 2A. Mm. Igår spelade Sverige mot Kanada i VM-final i ishockey och efter både förlängning och straffar så vann Sverige. Yay. Yay. Yeah. Ja, det var lite yeah. långt här. då. Yeah. Eh, Kanadas herrar är det landslag som har tagit flest antal medaljer, alltså både guld, silver och brons, mm. i hockey-VM genomtiderna. Men frågan är hur många guldmedaljer har Sverige tagit? Eh, då kan jag också ge ett, ett, en liten tips. En tror är att hockeym har spelats sedan 1920. Jäkla. Det var det jag sa. Matt, är, de bra? är Sverige är bra och sånt här eller? Så där. Så där, Det finns alternativ. Jag, tar alternativ. Nej, jag ta något alternativ. jag ska alternativ. Jag, jag bara säga att det finns. Eller ska du ha alternativ? Jag ska alternativ. alternativ. Ah, men då tar jag det också. Matta har skrivit ner sitt svar. Du tar. Mm. Ni vill ha alternativ? Ja. Är det ett, tio? Är det kryss, 12 eller är det två, 7? De är ju nära varandra också, tror du det var med. Jag har ju bestämt på mitt svar. Du ville att jag skulle göra typ 150. <laughs> <laughs> du har alltså tusen fel. <laughs> ja, <precis>. tusen. <laughs> tusen är då inte rätt. Så, ja, men är svarade på det. Känner ni er nöjda? Ja. Då ska jag bara skriva att det var bara Matte som får helt. Mm. Om han har rätt, ja. Hade han rätt? Det, får man det se. hade han Lika, lika mycket som jag vi får aldrig. se jag skriver bara matta ett poäng för att jag ska komma ihåg att det är han som kan få ett poäng Sven Tumba är en av Sveriges mest framgångsrika hockeyspelare genom tiderna och han vann under sin tid i Djurgården åtta SM-guld i hockey då. dock var Tumba inte enbart en duktig hockeyspelare och han hann även vinna ett SM-guld med Djurgården i en annan sport, vilken? Det finns alternativ om ni vill ha. Nu har jag skrivit. Mikaelin har skrivit. Ja. Hur går det för de andra två? Vill ni ha alternativ? I'm good. Jag, är good. jag vill ha alternativ. Mattias vill ha alternativ. Hade jag rätt eller? Alternativen då Mattias <laughs> är ett, innebandy. Kryss, fotboll. Eller två, bandy. Alltså utebandy. Mm. Isbandy. Isbandy. Ja, tack. Mm. Jag har ju bara spelat det. Ja. Finns det något som heter bandy? Innebandy. Innebandy. Ja, innebandy. Men det heter isbandy. innebandy. Många tar ju, när man säger bandy så frågar man Ja, ah, då spelar innebandy. Men det är ju för att, det, det, det är slang. Alltså det är ju, är som att säga fotboll i Ska vi dra spel lite bandy grabbar? Jag tänker bara när man säger band, tänker jag på all bandy. Alltså jag ska säga en, uh -huh. Vi går vidare. Mm. Ah. I helgen det så det valde på. nu är det 3A förlåt. I helgen så valde påve Franciscus den svenska biskopen Anders Arborelius till att bli en av hans kardinaler. Och ja. det är då Povens närmsta medarbetare. Mm. Och är utposterade runt om i världen. I de tre musketörerna är antagonisten kardinal Rick... Nu får ni ursäkta mitt franska uttal. Mm. Men R R Richelieu ja. och protagonisterna, de tre musketörerna eller nu kan jag ha vänt på det här. Antagonist, ja, skitsamma. De tre musketörerna Athos, Aramis och vad heter den tredje? Oh. Oh. Det äh. finns alternativ om ni oh, vill. Ja, det har jag med. Okej. Då är det halvpoäng Vänta. för alla. Jag ser de två första igen. Är redan sagt att det ha alternativ? Ja, om vi kalla för här alternativ de namnen först. Rasius någonting. Atos, Aramis. Aramis. Okay. <laughs> Kardinal Rich Richelieu var han då? Det är alltså den onde. Ah. The bad guy. Mm. Okay, då kommer alternativen. Ah. Är det ett, Pythagoras? Kryss. D'Artagnan eller Två Portos? Åh, oh, liten Ja, jag har skrivit den då. Ja. Så. Då ska vi se då. 3b. Yes. Är vi beredda? Mm. Boken är skriven av en fransman, alltså de tre musketörerna. Och mm. den publicerades för första gången i mitten av 1800-talet. Vad heter författaren? Eller ja, heta. han är ganska död nu då. Ja, jag kör alternativ bara. Alternativ för gullan? Mm, samma här. Ja, All, för alla tre. Det här var ju tack... Ni kanske kan lista ut vem den här frågan var riktad mot. Var det mig? Ja, som läser litteraturvetenskap. Ja, men men jag, jag trodde jag skulle vara bättre. Nu kommer... <laughs> uh -huh. ska se. Jag ska bara skriva ner då att alla vill ha ledtråd. Uh -huh. Då ska vi se. Jag kanske gjorde lite för svåra frågan här gången. Eh, alternativ 1. August Maké Eller August Maké, Kryss. Eh, Alexander Dumas. Eller två Kjulvärn. Eller Jules Värn, som man sa när man var liten och läste hans böcker. Nej, Jules Värn. Jules Värn. Du har, du har ju gjort uh, vissa böcker som är ganska filmad nu. Det här var då alla frågorna. Det var, det så. Det var alla sex frågor. Har ja. ni sex svar? hoppas yes. jag, med. Får jag fråga en svar? Ja, det yes. gjorde du inte på 1, 2, 3, 4, 5, 6. Varför gjorde du A? H, För att B? de hör ihop. Men, skit de hör ihop. Jag vill göra på det sättet. Okay. Kom inte här och mess with All my right. quiz. You're going to give us the answers now? Nej, vi nej, väntar till slutet. Så nu... jag, jag dör här, jag måste veta. Ja, det är för <laughs> man, <laughs> att man måste, måste, hoppa. Nej, jag måste jag veta, veta om jag hade rätt här. För jag är väldigt klaxig. Nej, jag kan inte. Du får, du får veta sen. Vi, vi kör vidare. hanna means family. Family means nobody, nobody gets left behind. Ja, oh, I forgot. Vi hade ju en fråga här om ja, hockey-VM. Ja. Mm. Och då kan vi ju onekligen då gå in. Alltså, vi måste ju prata om största händelser som har hänt på länge. Det var inte så länge sedan Sverige vann. Eh, jo. Var det var 2007? Nej, ja, 2013. Ja, ah, ah, då var det de, fan alltså, ännu. De, de, de, de, de 87-94. Jag ska inte sitt Arag. Oh, nu kommer jag på Arag. har vi ju tagit tillbaka det här. Fan, då är nog mina svar fel nu. Oh, jag går på det då. Jag kan sitta sitt Arag nu. I alla fall. Nej men jag tänkte bara, man ändra, eller? var det bara jag som satt och såg hocken igår? Ja. ja. Alltså det var så, jag var så nervös. Jag har ju det här när de gjorde mål i andra. Jag, jag har aldrig gått upp i så höga toner. Jag, jag har fått ont i halsen efter. Mm. Jag satt och jag, jag satt. Jag har så sett hela tre om det är alldeles jag fick öppna fönsterna för att vädra och gå och duscha typ efter matchen. Och jag satt i min stol och gungade fram och tillbaka typ, med händerna på huvudet. så här, och ja, Jag var alldeles typ. Alltså jag var ärlig och så här, jag visste inte ens att det var typ final. Fick, Eller att snabbt som mig. Ja, men jag loggar så. De öppnar i morse. De tror jag inte i morse. Mm. Äh, men det, nej, men inga slutar det stå och googla svaren här nu. Det gör de. Ja. Ja. Står de inte på genomgång? Du ja Vi tycker uh -huh. oh, <laughs> <laughs> att du vill <laughs> <kul>. prata <massa. laughs> med det, oss. Det, det är ju en av de står ställasna på länge. Alltså, som händer under året, ju. Nej, det, det, samtidigt är det ju också så här med, med hockey-VM att det spelas varje år. Jo, men det, det är om man får se helt krass på det jag tycker om typ Oscarsgalan också mm. men i och med att den också är typ varje år det är för de som är filmintressade, sen är det för sportintressade det blir ju Fast samma sak. Fast det kan sak. du inte jämföra. Kan ja. du? Nej, jag det går jag inte jag att är jämföra. Det är Nej, för, för att, alltså Oscarsgalan då är det ju filmer under hela året som släpps, som sen kan bli nominerade till det här. Hockey-VM, det är samma lag som är med varje år. Nej. Det är i princip samma lag som vinner hela tiden. Jag har ju kollat upp statistik ja. och jag kan säga att det är typ fyra lag som har vunnit överlägset jo. många fler gånger än alla andra Men, lag har vunnit det, det, tillsammans. det är ju, det är ju lite grej som ett hockeyspelare. Går du hundra hela året och ska vilja postera att vara med i landslaget och sen, det är ju inte alltid samma Men är du hockeyspelare, Mattias? Nej. Nej, precis. Va, varför Då är det väl inte har de varje år för? Ja, inte. I andra, men Nej. Man... ja men har ju men Nej, VM är ju vart ja. fjärde år. Men det är ju det för, att hockey, det är för att OS är ju större än VM är ju på hockeysidan. Så därför är det ju att mm. VM är bara. För VM är ju typ den enda turneringen som, som hocken har. Ja, det är ju precis sånt. Där. Alla driver alla kupp. Men de, alla... Det är, de är ju till för. Du är ju mer för sponsring. Så alltså, de finns ju och det är bara fyra lag. Det är de Big Four som är med. Eller Big Four. Men det är ju Tjeckien, Varför? Finland, Ryssland och Sverige. Ja. Så de är med varenda Check Tjeckien, Finland, Ryssland, så ja. Alltså, eller jag och med att det bara Europa, de bygger för i Europa. Ja. Och de, då är det ju i Ryssland, tror jag. Sen har du LG, alltså som TVn, LG det. det är ju Sveriges, i Globen. Mhm. Mm och sen har du ju någon från Finland. Nej, Kajalakup är från Finland. Ja, tänkte jag väl. Och sen så är det någon ja, i Tjeckien. Ja, Kajalakup alltså, är Ja, och gärna, de går ju de går runt så. Kommer ni är... vad det är? Nej. Det är berättat för Mhm. Uh -huh. Det är en finsk Just det. Men vad hade jag det med det... karg uh, okay. mm. Nej men de, de, de går ju runt så det är ju mest då kan ju vem som helst komma med typ då är det så att Jan kunde ha vilka så här mindre lag och tack, sådana med. Så, tack ja. för den. Nej men jag kan ju väl förstå vad du menar där med, ja, med om man jämför med fotboll då som är vart fjärde år och som mm. är EM vart fjärde som körde vart annat där så är det ju faktiskt med OS att det är ju mm. väldigt ointressant att titta på OS-fotboll ja. eftersom det var det är typ P21. Men, men jag tror att skillnaden är också det är att i hockey så har du inga kval då du till all fotboll. Mm. Det har blivit för lång tid det alltså det är därför de kan, hade haft kvar hade inte kunnat ta det var ändå för det hade blivit för mycket. Men hur det. gör man nu då? Nu är det så att du betalar bara för att få vara med. Nej, nej nej nej. Du eh, ska vi se här. Det är <skratt> sex <skratt> lag i varje grupp och de fem de fem ja, de Nej, det är ju de sju, sju lag bäst i varje grupp i AVM. Så är de fem bäst fyra bästa. måste bara tänka. Fyra bästa går till slutspel till kvartsfinal i EVM i varje grupp. Två stycken har spelat färdigt. Aha. Och sen sista går, och går ner till BVM och så de två bästa BVM går uppåt. Så finns det ända ner till EVM. Ja, men du är det ju, då då är far... ju ett, kval. Ah, ett kval. Jo, men det är, de spelar ju samma VM varje år. Det är inte kval. Alltså, i fotboll ja, får kval. ju alla vara med. När ja, du tänker kvala. Ja, här, så här, där kvalar ju alla inte samma turnering. Right. Och, ah, okay. och jag menar till exempel som typ EVM har du typ så här Israel, Nordkorea. Finns det EVM? Ja, jag tror det går så långt ner. <laughs> där har du till exempel Nordkorea, Israel, Israel. Island, Israel, Island. Israel, vad är det för namn? Men Det vet vad jag menar. Ah. Island och alltså, sådana som man aldrig tror kunde spela hockey. Ah, okay. typ. ah, där ser man. Mm. Då har vi lärt oss det. Eller Island kunde inte spela hockey. Det trodde jag ju nästan. Nej, de är ju bättre på fotboll. Det var, var. då de som gjorde den här Valkanvokalen huh. ja. huh. ja. För då har de ju i och för sig I och för sig har de bara presterat en gång Som fotboll Var det inte mer att publiken presterade jo. Det Nej. var ju Svennis ja. ja, Lars Lagerbäck ja. Var det Lars Lagerbäck? Ja. Ja. Svennis är i Kina nu China men, ja. men Han, han ihop med honom, är hopmånans Han ja, är singel tror jag Oj, Mikkelina man är singel. Ja, inte. <laughs> men, han är på Frågan är om Lagobäck gör en femling. Han har ju varit i Sverige. Förlåt, förlåt. In, vänta. Innan nu, bara du gå vidare med det oh. Mattias såg så otroligt nöjd ut när han sa under om Lagobäck gör en femling. Och så låg han så här, <laughs> verkligen. Så det ser inte ni som lyssnar det. Men Mattias såg verkligen så jäkla nöjd ut när han sa det. Om ja, och... Som att han visste att vi inte skulle veta vad det var. <laughs> så han ba, I'm sitting here on some knowledge. Yo. <laughs> Nej, men han har ju varit i Sverige. Han har varit på Island, han är i Norge nu. Då är det ju bara Danmark och Finland kvar. Okej. Okay. I Norden. För ha varit alla. Ja. Men vis, eh, Finland hade ju en svensk Orden. förbundskap tid innan. Hasselbacke. Värden. Hasselbacke. Men det du känner som att vi kanske inte ska prata, prata. om det. bara jag sitter här. Alltså, Mattias är ju så här. Han är ju som en sån här referat, sportreferatbok. Ja. Som man kan hitta och typ sitta och bläddra i och hitta resultat ja. för... 50 miljoner måste jag bara säga. Vet ni vem Lars Lagerb eller <laughs> nej Lars Gqvist. Nej. Lars Gqvist. Nej. Jag har jobbat på Radiosporten. Jo, det vet jag. Ja. Mm -hmm. I alla fall när han skött straff. alltså han är ju klockren som kommenterar han bara så och nu kommer kommer nu kommer det på vem kan läsa vad kommer fram till Unke? Henke, och henke reda. Ba ba ba ba ba ba. Han då och spottar ut en massa <skratt> och så och bra. Alltså typ sa bara, nu kan jag prata med ju så nervös jag tar med hälsan. Jag är så nervös. Så här, jag älskar TV4. Ja, har var inte att det var P4 sporten. Han jobbar på det innan. Han har kommenterat såna 60 tal typ. Oj oj oj Han är typ ja, Det år. finns en som heter Pärlskog va. Han jobbar Han är på handboll nu för tiden. Ja, okay. Det är en, en polare till Farbror tror jag. Oh nice. Ja. Han eh, har väl ganska så tydlig så här man känner igen. kan man leva på att bara kommentera handboll? Ja. Ja, ja. men du alltså, då gör ju alla hur Jag Hur mycket handboll äder du? Mycket. i Sverige visas alla i högsta ligan i Sverige. Mm. Du har VM och EM. Men det är alltså på radio han är. Nej, Nej han är på SVT va? Nej, TV3 vi har alltså. MTG. Eller vad det heter. SAT. Ja, men du, ser, du får ju tänka på alla de här sportkanalerna finns ju som visar det här. Ja, du, har, du har ju Champions League, du har eh, Spanska Ligan, du har ja, och sen har, Jag tror de visar Tyska också. Eh, och sen har du ju, du har ju alltså, eh, vad heter det? VM och EM och då svenska och sådär är rätt mycket. Okej. Innan gullan nu dör ja. av stress ja. eftersom han sitter nej, här och tittar ge, jag... stirrar in i tangentbordet här bredvid datorn. <laughs> så tänker att vi kanske ska, ska, nej jag vet inte. Men, eh, men ska säga, vi kan ju säga gratulera till Sverige. Ja, just det. Ni som vid, lyssnar det. som spelar i landslaget, grattis. Kul <laughs> cool ja, för er. Nej, nej, nej e men jag menar oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ja, Vi måste ju bara prata om den bilden också. Det är yeah. ju. Det, finns en, det är en bild som blivit väldigt känd. Alltså, vi, vi måste sluta prata om det här. För nu ser ni tittar. Ja, på den speciellt. Jag har Gud, försökt hålla igång ett, ett samtal och <laughs> frågat om Anna inte kommit med inputs. Men vi kommer bara till bara. Mattias är som... Emma Stone ska spela den. Vad sa den ut? Kruella... Kan du sitta närmare mikrofonen så det hörs? När pratar oh. vi om henne? Du sa det bara snabbt och sen jag? Äh, tänkte jag på att hon skulle vara Emma, äh, spela som ja, av Emma Stone. Inte ihåg ens. Jaha, Emma Stone. Alltså. Emma Stone. Ja, hon är ju rätt spinkig. Hon, e ja, det det. hon är ju rätt så. Här. Hon är ju rätt hon, kan, hon är redhead. Och så, har det stoppat någon? Ja. Okay. Gullan är ju rasist mot redheads. Därför de, är ju tillsammans med en redhead. Ja. Det är för att kunna trycka ner henne varje dag. Visa vem det är som bestämmer. Yeah. <laughs> ja. Uh, Så so, nu vet ni det. Okej. Okay. Okay. Ja, Var roligt. Grattis Emma. Det var det du sa att du bläddrade och läste om här. Sverige. Nej, nej. Alltså, jag bara och tänkte grattis. på det när hon sa det. Grattis, grattis. Grattis, grattis. grattis Sven, är som är singel. <laughs> jag tror det. <laughs> Men vi, vi har ju faktiskt... Eh, vi kanske ska passa på också och säga tack till alla som lyssnar. Bling, bling. <laughs> det <är så> jävla <laughs> dåligt. Vi har faktiskt fått en ny eh, prenumeration. Prenumerant. Mm, prenumerant idag. Vår lärare Jocke. Grattis. Hej och välkommen. Grattis hey. Jocke. Grattis. Ni fick ni till får och det du med shoutar i första avsnittet du lyssnade uh -huh. på. Uh -huh. Kanske. Vi får ah, ju se kan innan lyssnar på detta. Ja, kan, kanske det kanske det en håker. sån. Vad, vad tro, ja, Men, är, ni, är ni sådana som om ni tittar på en... Ja, en podd. Eller Titta. Lyssna på en podd. L Börjar ni från början om den har gått typ två avsnitt? Nej, Nej. Det, dock. Det var ju på vad. Får man ta till exempel en podd som har en följetong Då vill man ju bara på ettan. Ja, om du tänker typ så här på den här serien. Om, men, men om du tar till exempel, tar exempel jag hoppar in i Filip Freak mitt i. Ja, det kan man det göra. Det har ingen betydelse har nej, en, Samma som typ sporthuset, Dela Sport och, eller Dela Monde och alla dem. Det har inget, inget sammanhang. om man vet hur personerna är man tittar och lyssnar på. Typ mm. lite, då, då kan jag hoppa in. Men det det, ju det betydelse finns ju en kanal som heter Rooster Teeth på Youtube. Om känner till. Ja. Det, är typ där det är spelkanal och skit. Uh, och de har typ tittat på och förut när jag var yngre och nu typ har en podd som de lägger ut lite då och då så då kan jag hoppa in och relatera ändå. men så du menar att om inte du hade sett det på Youtube innan hade du inte kunnat hoppa in mitt i podden ja så alltså det beror ju på men så du lär ju känna personen rätt snabbt uh, ändå ju ja, ja. men det, det är fortfarande att vissa intern skämt kanske man inte hänger med ibland men sen, nej eh, för jag kan det. ju tycka ibland med poddar om man hoppar in i mitt i att det blir svårt ibland att hänga med med vissa intern skämt och då tröttnar jag om det är så att de sitter för mycket och drar sådana grejer som typ, ja men lyssnare som har lyssnat i hundra avsnitt fattar och de två fattar, om de mm. är två liksom. Det, det kan jag tycka blir lite kötigt, alltså det är sport, tjötigt. Alltså, så blir det ju en podd efter ett tag, det bara vi med vår att efter ett så blir det ju liksom Ja, Mats och Mathias vår... tycker alltså att våran pond är kött. Ja, men det är lite liksom, han, han, nej, nej. han nej. brände ner vår, vårt program också när han är en polar fråga. Ja, vad pluggar ni bara vi pluggar inget alls. Men nej. Ja. stopp, nu får jag, vi gör ju nu ingenting. Var... Det får vi ta saker i taget här. Det här jag, vill jag höra mer om. Jag men, med, jag menar så här, jag bara så jag jag har två saker med på dig innan vi går över till gullan. Nej, nu vill jag höra förklaringen. Jag vet inte vad gullan pratar om. I när mean, min kompis Albin var här nere. Ah. Så jag bara, hur går det att plugga? Bara, vi pluggar ingenting. När sa jag detta? Nej, men, när du är du. Jag ja, men jag, ja, det kanske jag har sagt. <laughs> han förnekar eller? Han, han säger nu. Ah, det, det jag skulle säga med podd var. Nu brukar jag över detta. Men det jag skulle säga med podd var. Politiker. Dodge. Att det, det som många också har gjort. Det är det att många nyhetssidor. Eller jag vet i alla fall P4. Har gått över till att släppa nyheter. Som podd. Alltså jag älskar det här Mattias. Många nyhetssidor, eller i alla fall P4, har gått över till att en nyhetspodd. Ja. Absolut, en. Ja. Det finns ju fler Peter i nyheter också. Så två, men många. Mattias skulle, Mattias skulle vara perfekt på ett nyheter 24. Har ni tänkt på det med deras hela clickbait? Det är så här många reagerar på den här bla, bla och så, så här, de har frågat en person vad the hell Men jag menar, är det är om man verkligen lyssnar på som Nyheter som en podd, om det bara så här fem minuters avsnitt så här, mm. jag får följer dem, så varje dag får jag säga Nyheter, P4, Jönköping har släppt såhär, vad är det, klockan sex och klockan mm. fem jag kan förstå, alltså, jag, jag förstår vad du menar, för jag gillar mm. att lyssna på Peters nyhetspodd, eftersom den är en timme mm. och så går de igenom allt som har hänt mm. hittills liksom de senaste mm. 24 timmarna så det, det tycker mm. jag är ett jäkligt nice format mm. Oj, vad händer nu? Nej, men jag försöker vinna en tävling här på Coca-Cola. <laughs> Alla! Alltså intresset, idag, in intresset idag är alltså, liksom på topp. Vilken top. vi gör. Det är såhär, gullna sitter och läser på <laughs> IMDb. Mikkelina har tagit sin kolaflaska. <laughs> Kolla över med hela kork. Men kod, ska kod... Vinna en resa. Ja, Jag var också, jag var med att tävla mm. den. Man kunde vinna en ölresa till Boston och fick hälsa på Samuel Adams bryggeriet. Det är inte Jag skrev Nej. fel koden. Oh, på ut. tal om tävlingar, jag vann en tävling för veckan. Alltså? Eh, men det var en sidefoot bit advisor. Okay. Och eh, så skulle man skriva av vilken av fyra. Nej, måste svara på frågor här nu. Ja, men du kan ju göra det sen då. Ja. Vad produceras produceras Eller ska vi svara kola? tillsammans? Ja, ah, vad ah. produceras Coca-Cola som säljs i Sverige? Atlanta, Jordbro eller Oslo? Jordbro! Jordbro! Jordbro! Jag har varit där. Fick dricka hur mycket coca jag ville. Går man det? Ja. Fan, nice. varför just du ska få njuta av en iska Coca-Cola på den din drömstånd. För alltså, du dricker jag det varje kola. dag. Jag, jag, jag, jag, jag är vann en som är någon gång. Och då skrev jag så här. Jag har, fått vunna, jag har aldrig fått vinna en tävling innan. Jag vill inte gärna vinna. <laughs> <laughs> då var, till mitt försvar så var jag typ 10. Mm. Uh -huh. Jag vann då 300 spänn i så här presentkort i mataffären där mina föräldrar handlar mm. mat då. Och då, min mamma köpte det av mig. Hon tyckte synd om mig för att jag fick presentkort i en mataffär. Nej, men på tal om vin. Du hade köpt cola med det bara. Sant. Alltså kok kokain. kokain ja. Byta mina 300. Ja. Ja. Mm. I det var det jag tänkte. Ja, äh, pra prata med han ja, det det bakom. Prata, prata med äh, Åke i Mina. Innan Perman hade sån jävla tur när det, när det var sådana motiveringssteg. och skickade in någonting till Bosch. Och så alltså de vann en jävla dammsugare, en kaffekokare, en vattenkokare. Jag alltså säger jättemycket i eller. Elektronux. De, de, de skickar inte i Bosch, men de vann grejer från Men nu här är min motivering nu då? Förlåt, jag älskar att du bara avbryter. Förlåt, <skratt> <skratt> det är andra gången nu. Jag skulle bara säga att man vann rätt mycket. Och vissa av ja. de sakerna lever kvar fortfarande. Ja. Typ kaffekokare och sådär. Så jag menar att man kan ha turen ibland. Absolut. Jag håller i tummarna på att jag vinner den här ölresan då, till Boston. Vill ni höra nu, är det är det nu det. då mm. Tack. Jag borde vinna för att jag aldrig Någonsin vinner någonting Inte ens på Liseberg Jag Nej. älskar också kolla Zero för Cola är livet mm. Mm. Cola is life Just Liseberg kommer träffa hjärtan jag du, du är eller Du är nu med och tävlar om att resa Till ditt drömresemål Håll utkik i mejlen Jag vill åka till Coca-Cola fabriken i Jordbro det är det du skrev? Jag Nej. Skrev Nej, okej. Nej. Man fick inte ja, vill ni höra något alla fall nytt Jag här. vann. Nej, Mattias, <laughs> så Sen kommer du få höra. Det är lite kaos idag. Ja. Jag, Vad jag skulle då? bara säga att jag vann då. Man skulle välja om mellan Argentina, Brasilien, Spanien och Portugal. vilket liksom var favoritlaget. Så jag skrev en etta i kommentarsfältet på Facebook. Så jag vann eh, en månads subscription. Där. Att Får då Argentina? fråga en grej? Du sa att alternativen var Portugal, Argentina eller Spanien. Ja, och du sa ett. Ja, men alltså de hade siffror. Du, du valde ett. <skratt> Mitt svar är ett. <skratt> jag valde Argentina. Okay. Bara veta, så... Vann du något då? Ja, jag Pardon. vann en månads det, subscription på svenska. Alltså, eh, Pellum. ja. Det är andra gången <skratt> någon frågar om det ordet. Yes. Ja, nej, men jag, så, ja, det var inte så. Men det är, sådana tämningar gillar. De bara behöva skriva ett ja. svar. Man ska motivera, för det är så tråkigt. Men jag tror egentligen inte... På Facebook man får väl inte göra så egentligen? Detta är ju internationellt. Så i Sverige måste de enligt Lotteriinspektionen. inspektionen. Okay. Så, det, så, så det, skulle du säga typ skulle vi finnas i Malta så skulle vi kunna ha en tävling på podden utan motivering. Ja. Ha. Men alla de här gilla och dela tävlingarna ja, får det, man ju inte tävla. Jo, för gilla då har du gillat och delat, då har då har de gjort någonting för att du vara med i tävlan. Man måste ha en motprestation. Mm. Men grejen är att oftast det där är ju oftast fick tävlingar. Alltså de där gilla och dela ju. Ja. Typ Nej. så vinn 1000 kronor eller vinn 1000, 1000 kilo godis på jag som älskar Sverige. Aha, men nu... Eller du menar riktiga Ja, Ja, ah, jag tror vi vill Vi är inte med, med sådana grupper, Mattias. Nej. Det är bara du som är med i sådana här svenska travgruppen. <laughs> ja, det är kul. Liksom. Men, Mattias, förlåt att jag avbröt dig innan. Vad var det du sa innan jag började? Men nu har vi redan pratat om ah, det. Jag okay. sa bara att mina påhörer, så de vann... Men det var någonting innan det, det också. <laughs> ja, det var det jag sa. Jag vann en månad Det var och samma jag var grej. Jaha. Jag, ja, jag, jag har alltid haft flyt. Och när jag vinner, jag har skivor och sånt. för har vet sånt. Ja, jag det är lite finns något att berätta men jag fick sitta mig i bingo chatten <skratt> <skratt> Hur gammal är du på riktigt? Det Jag var ja, du, du, du sitter och var med där? Vill ni veta en sak? Nej. Jag var fan en iPad där. Men <skratt> i alla fall. <skratt> <skratt> det var sjukt. I alla fall. Oh. Sjuka är ju det Alltså ska man ju vara svara snabbast på frågetyp på nu sitter jag kanske och penaliserar, men jag tror att jag är yngst där. Nej, det är, du behöver inte tro Mattias. det. Och i och med är snabbast på tridenterna så jag vet, jag vet. <laughs> Fan, Mattias heiter, det är ett kryphål alltså. Så, så har vi, jag fick inte hela charmen, men så var det längst ut om man chattade och var Google i mitten liksom. Nej, <laughs> fy fan så så, så, så, så, så så får man så här CD-skivor och så skriver man massa, det är så här. System! Fasta system! Jävlar! Skriv. Så skriver man så här typ, den här skivan vill jag, jag har Massor. massa jag ficka Avicii-skiva och lite så annat. Så jag fick en massa skivor så från... Ja, DVD, nu, har du, ja. nu har du konkurrens. Nice. Till exempel, ja. så här, jag, Kanske vi också ska börja göra det här. Nu ska jag sitta med ja. en iPad med Jag har gjort det samma på påsk och slå tre så jag var en telefoner. Inte denna jag har nu, men andra. Nej, men. Alltså, Mattia, mina, vi gör ju mycket nära av att Mattias är som en liten pensionär. Han har ju fan hittat smart. ett sätt att slå min... systemet eftersom de gamla inte hinner skriva. Ja, för jag, han är mycket snabbare. Jag har ju tre plattor, två Samsung-plattor på påskådden, iPad på bingolet. Vad? Men grejen, tyvärr är tyvärr så att sen får man ju på det, men... Vad är det då? Jag vet, de var värda av 6.000 tror jag, uh -huh. så jag vinskat. vinstskatt? Var är det 10 eller 30, 30? Ja, det det Jag betalar inte, så att, det gjorde mina föräldrar. <laughs> så <laughs> han var dessutom en sugar daddy för <laughs> det? Han, han haslar systemet och han smiter under <laughs> skatten. Mattias, det här ska ni inte sitta och säga. Applåd, Applåd, Applåd på det. den. Du får en liten sån här. Woo! Sen, det smart, äh, jag ja, det är faktiskt men jag ska, Mattias. Ja, men ska vi hela solsidan boxen? Tillfälligt för temp ja. så. Alltså, det, det är, är så så gratis som tar jag igen. Vilken hastla. Ibland så ja. sitter man där och har ingenting spelar man en bricka bingo så har <laughs> bingo. <laughs> Ja, där försvann lite igen. Där men, tappade nej, du lite, det lite. Vad vill ni ska posita med bingo för ja. Hur mycket invester, hur mycket tid investerar du där? Nej men det är ju jag sen som att titta på tv det är på söndagar nej det är varje dag. Det, det finns sådana chatt men mellan 10 och 12 vill du typ så här förmiddag-chatt. Wow. Så det är ändå ganska många timmar du lägger ja, på det. det finns sådana chatt-värdarna. Det är Lilian, Gunnar Jag älskar till och med chatt har pensionärsnamn. Det är de förmodligen pensionärer. Ja, säkert. Ja, men det, alltså man är man är, man är, man är ideell chatt-värd. Så jag skulle ja, okay. också kunna vara chatt med det ja var skönt att du inte är det i alla fall. Nej i alla fall. men har du varit på bilbingo någon gång? Ja. Det är så jäkla nice. Det försöker mm. jag göra fall, Jag har jobbat på en bingo, det räcker. Fyra fem gånger i månaden eller på sommaren. Jag blir bara så hela förbannad för att jag aldrig vinner något. Men det är roligare att spela som bingo tycker jag. Tycka. Alltså en Bingolotter. Jag körde bingolotter lotto på, i påskars. fan värst jag varit med. Alltid att jag gör om det. ber på vem som är på Nej nej, nej så det handlar inte om det. Det handlar om att bingorna, det var, var man kör en rad. Sen är det slut. Det var ja. ju tre bingos. Ja men det är en rad. Det är inget jävla bingo. Ja. Nej, man ja, kör en, en rad ja. per, per lott Sen är det slut Så det är totalt på två timmar Kör man tre rader För du kan ju få mer än en rad alltså få jo, men 18, Jag har ju en jobbat, jobbat Mikkelina har jobbat på Binghall ja. Där köper man en lott Då är det först en rad, sen är det två rader mm. Sen är det tre rader, sen är det fyra rader ja. Och sen är det fullbricka mm. mm. På bingolotto, då är det då är slut när ah, någon precis. har fått S På ja, men på hemsidan är det så som du säger Men det är ju för att Det är, jävla men det är lite skillnad på pris också och det här är mycket, mycket dyrare. Ja, men det, det är ju lite skillnad på priserna. På, på, på tv-programmet kan du vinna så här en bil och en resa. På hemsidan kan du vinna ja, så här 100 kronor. De kan nästan inte kalla det för bingo om man kör tre randet. Ja, men det är inte totalt. det. Alltså, det är många, många tittar. Jag vet, min framgång farfar tittar på det utan lott och bara sitter och tittar på det. Ja, tittar ibland på det utan lott. Vad oh, fan är vitsen? Fan. Nej. Nej, men, till exempel som nu för några, några veckor sedan så var ju bingo bara med. Det var ju den största idonen jag hade när jag var liten. Min pappa kallar mig Bingumber. <laughs> ska, jag, ska jag säga hur man, hur man sjunger ut numren där jag jobbade? Ja. Då är det B52, 52, 52 I75. <laughs> Så hade vi ju inte det jag jobbade. Så var det det jag jobbade. Då sjunger man ut numren. Ja, varför har inte De någon gjort ett lottnummer? Men jag undrar varför du sa B52. Nej, för jag kommer inte för på det, för det finns är första det är 1 till 15 och sånt där. Ja, precis. Mm. Men bingo i hade ju någon sån som när ni var små vet sån som man snurrar i. Jag hade ja, henne en liten. Så jag spelar alltid bingo när jag var liten. Det var oh, det bästa herregud. jag visste. Jag är kvar i stugan. Herregud. Ja, jag det hemma tror jag. Alltså hemma hemma inte Hemma här ja, sitter hemma. hemma själv och rullar. Lite <laughs> <laughs> och spela bingo själv. Man, oh, vill ni veta jag har alltid bingo. Ja, grattis. Är du klar med bingo? Jag kan få jag kan med Nej, vi, vi ska gå vidare från bingo nu tycker ja. jag, så att vi Thank gör så här. Nu ska vi inte prata mer bingo. Jag vill inte höra ett ord mer om det från er två, bingo. Mikkelina bingo, och Mattias. Från jätteboy! Gullan! Yes. Shoot, du hade något på hjärtat. Kan inte du berätta det? nu? det får inte längre. Jag har bingo dragit ut livet på mig. Nej, jag klipper bort lite det. Uh, vi har. <laughs> <laughs> Nej, men ni får inte säga något för jag är liten på er. Nej, jag tänkte om ni vill veta om, om vad, vad är aktuellt på bio just nu. Vad, vad man ska se och vad man inte ska se. Man ska se Alien. Det är det man behöver se. Nej, det är ju lite olika filmer att se. att Okej. Se en jag ska se då Alien. Pricka in uh, jag min kan inte säga att jag har sett uh... allt. Nej, men pricka in min smak nu. Vad trodde jag skulle titta på? Alien. Du skulle nog <laughs> se Snatch. <laughs> vad handlar det om då? Uh, Snatched it all. when a, her boyfriend dumps her before uh, her, her exotic vacation. A young woman pursues her ultimate, uh, ultra-cautious mother to travel with her uh, to paradise. <laughs> jag trailer på. Ja. Den vill jag det är faktiskt. med Amy Schumer oh. och vad heter hon? Goldie, Goldie, Goldie Hawn. Mm, jag har jag ha också se. sett den. Den har fått 3,4. <laughs> <laughs> ah, de är blir kidnappade för va? Det är ah, deras, ja. De blir kidnappade i Sydamerika. Så den, den, är, den kommer ju ut snart. Det är väl en riktig chick flick? Det är en chick flick. Ah. Vad är det? Perfekt. En, en film menad inriktad mot kvinnor, kvinnor. kvinnor ja. i ja, har ja, ja, ålder. Ja, ja. Alltså. ja Mikkelina. Ja. När en... de tänker att de ska göra så tänker de på mig. Mikkelina ah. i Borås 24 år. Hon älskar, snart. Hon det, älskar här. det här. Vi skickar ett proexemplar så får hon reita. Men är det inte är det ah, okay. så egentligen att många alltså, regissörer har så som man typ ska tänka med journalistik. Man har typ någon människa, målgruppen typ. som man tänker upp en människa som man typ gör en film åt. Eller? Jo. Ja. Det har de säkert när de skriver filmen. de som ja. är alltså, Jag tycker de tänker att de och sitter de dem. Men jag tänker de, typ så här. Are <laughs> Nej, det de så tänker nog en tätt. åldersgrupp. Ja, ja, exakt. Och mm, ja, för... ja, vad vad mer då? Vi har, alien. vi har faktiskt Alien i, i ja. A -lien, A -lien. -ri Ridley Scott's A -lien A -lien. senaste inlägg av Alien-filmen. Då är det uppföljaren till Prometheus. Är det inte en prequel? Nej, det är en uppföljare till Prometheus. Eller så är det innan. Jag är innan. Får finns att det är alien det finns det finns tre, Jo, det finns fyra Alien-filmer och sen... Eh, so nej. Nej. Fyra alien -filmer. Och sen kom ju Prometheus som skulle vara före den första alien ja. mm -hmm. Och sen kommer nu då Covenant som är oklart om det är en prequel eller sequel till mm. Prometheus. Jag för att det är en prequel. Och att den Covenant handlar om... är då skeppet. Det ja. de de, de, de, de, de, de är ju rätt många skepp som man ska ut på... Exploration då Men det är något mm -hmm. fel med just Covenant-skeppet Och de vaknar till och de behöver hitta något Nära livs uh... Det här har jag sett också trailer på mm. ju. Jag som Så inte ens tittar på uh, filmar De ska då med. ansätta cool. den bästa närmans uh, Levande planeten och då, ja. då tror jag faktiskt det är en, en prequel ja, Till uh, Prometheus ja. Har du mer tips eller? Det är då Alien. Alien ska vara tydligen vara ganska bra. Okay. Sen ah. har vi King Arthur. Guy Ritchies senaste oh, film. King, mm. det är King ju Arthur. King Arthur? Vad roligt. King Arthur är ju den här otroliga berättelsen. Charlie Hunnam. Ja. Det är barndom. De har ja. Han med för från för. Sons of Arna ah. Anarchy. Som har världens fin... Alltså, you, you, you, I'm a man. But Jesus. Alltså, han är, det, det är oh. Ja, det är det. Får jag, oh my. Får, får, jag <laughs> ja. får, man, får man bryta in med en som kom precis? Mm. Nej. Det är riktigt. Ja, men det har med med att göra. Nej. Mm. Mm. Jo, ja, men klart. Vadå, Ruben Östlund har vunnit guldpallen eller? Nej, nej. Robert Gustafsson hoppar av filmen på Fredriks För att okay. inte filma honom som något upp typ till det hans. Jag bara tänkte okay. nu att om det var väldigt ointressant. Mm. Vi That's går cool. vidare med det. den här gullan gjorde istället. Ja, i alla fall. Får du bryta in med sådana skitmiljöer? Jo, jo, jo. Ja. Hanem. Mm. Mm. Och han är då King Arthur. Mm. Mm. All right om han intressant. ser lite bad boy ut, eller? Oh ja, han, ser... han är jävligt bad boy. Alltså det är en Guy Ritchie-film. Mm. Om du har sett de Sherlock-filmerna Sherlock med Robert Downey Jr. till exempel. Ja. Mm. Det är ju lite den stuket. Det stuket mm. Mm. liksom. Man, a man från Uncle Ox. Han ja. han Framförallt här, ja. Lockstock and Two Smoking Barrels. Mm. När kommer den då? Den har kommit. Oh! Den är ute. Tror man Så... kan... Ja just det, svefilmen finns inte längre va? Mm, det mm. finns det andra sidor Han eh, bussen, men den har ju, ja, ju bara släppt på bio precis, så du kommer inte kunna ja, titta precis. på den i bra kvalitet på någon ja, sån den, så. den kom ut 19 maj i alla fall det, det är en uh, sevärd film har jag hört det, ja. är, om man inte vet vad King Arthur handlar om det är liksom en man som blir på sätt och vis bortrövad då någon snor Han hans. är väl tronarvig ja. och blir bortrövad och så kommer de på att oj det här är ju han som ska vara kung för han kan dra ur svärdet till stenen Så ja. men, kort förklarat. Men jag, men när vi var små eller så fanns det inte en teck King Som av... hette svärdet ja. i den, ha, den handlar ju bara om honom som grabb. Jo men vi fanns det ja, det. Det var så. ju också en King Arthur för några år sedan som var det typ tre timmar lång. Vad var. Tänker eh. du på den Kingdom of Heaven eller? Nej nej det är Kingdom of Heaven. Det finns faktiskt King Arthur film. Den var med... Mm. Eh, Massa känslor som som är hon var bland annat, Victor um, Shane i Pirates Elisabeth. Nej, <laughs> nej, det är ju hennes... Mm. Äh, ah, henne. Keira Knightley. Karen. Ah, ja, precis, hon är med bland annat. Jag såg dem igår, hon gick på tv igår. Pirates alltså. Ja just det gjorde jag. Okay. Jag har alla på DVD. Har inte den kommit nu? Den nästa Pirates? Ja det är det jag tänkte gå in på faktiskt. B 24 maj nu på onsdag. Där vill jag det Varför bu? De är för bra. jag tycker de är så dåliga. Och jag vill, Nej, jag jag jag vill bara trycka in det rikka Rickard ansikte. Det har, de har släppts i vissa länder och den har fått 8,7 på en del. Det <laughs> bryr jag mig inte om för jag tycker fortfarande inte de är bra de är det andra. Är det fortfarande Johnny Depp som är Johnny Depp är Jack Sparrow såklart. Ja. Så har vi Jeffrey Rush som ska spela Barbosa såklart. Mm. Så har vi Javier Bardem. Som ska vara någon spökpirat. Eh, typ. uh -huh. Han är inte här på. Nej vänta flygande holländan. Det, som... det är David Jones. David Jones. Uh -huh. ja. För de som inte sett dem det tidigare. De då här... Paul McCartney ska vara med. Ja. Ja. Var ja. var ja. Han är men någon här, eh, Den här filmen utspelar sig då cirka 10 eller 20. Jag är inte exakt säker. Men 10 eh, eller 20 år efter. Um, Kommer man, man få se en, en, Den här tredje filmen To the world's end, end är Vi vann oss ändå ja. ah, Än inte då han, måste, han har ju Kört kniven i hjärtat Det är väl den som heter David Jones, David, Locker. David Jones Locker Nej, that, Nej that den heter chest. inte Deadman's yeah. uh -huh. För då är det ju så att efter tio år så får ju de ju träffas igen mm. Ja just det ah. Kommer mm. de, Men nu det är var det ju något ryktat om att Williams son ska vara med ja spännande det, med det. det får vi se Will Turner Will, oh, ja, William Håp, Håp. son Håp. jag tror som du sa jag, förlåt, ja, jag, jag, jag förstår det nu jag tror du sa William Sohn och jag bara <skratt> är det någon skådespelare <skratt> som man skulle känna till Nej. och Mickelina bara ja just det Ja, ja, det jag tar för jag såg det. dem igår. Jag tänkte ta nästa film här. Den här har right. varit väldigt hypad nu. Sista som går ah. Jag vill också tipsa om en sak först. Ah, yeah. Kör vi Sista Eller fan, jag vill inte att det här ska vara sista, men fuck it nu. Ah. Uh, Baywatch. Den har varit <laughs> Vilket gäller <jävla> antiklimat. <laughs> jag sa ju att det här, jag vill inte att det här ska vara sista. Men. Ska inte han Zack Efron? Och The Rock. De har ju utnyttjat sexier män eller och sexier kvinnor. Och Nej, Zack Efron ska vara med. Och The Rock. Det är boobs and pecks genom hela den här filmen. Oh yeah. Det är, det är Men det som David Heselhoff ska inte vara med. Nej. Han har säkert en Anna. Cameo. Anna cameo. Han har säkert en cameo. Hans son äh. då ska han vara med. Det vet inte. Är är det jag inte. Vem det? Hur som mycket. helst. Alexander Daddiano Zacka från uh, uh, Dwayne Johnson. Wayne alltså The Rock The Rock är ju Rock. The, the, the mm. big leads i den här filmen mm. och Vad kul det ska bli faktiskt. Och den kommer <laughs> alltså. jag tycker oh, jag kollar det oh, ja, ja. på bredd. Jag tror jag står lite här kommers riktigt sån här bara komisk, komisk dålig film ja, på seriöst. Men, så men så har så ni vis. sett trailern när Zacka de kommer springa den ni vet ju. Ah. Så trillar ju Zacka från typ från volt och grejer och så där. Den är ju kom, den är ju komiskt lagd. Jag okay. vet inte, jag har inte så höga förväntningar. att Okej, okay, Mattias. Jag ska bara säga Wonder Woman kommer snart. Oh. Ja, den kommer kunna. Nice det är första världskriget mm. kommer baser ju. Det var en släpps en ny serie 2017 eh, The Kennedys After Camelont. Camelont. Camelot. <laughs> I alla fall, Sen den, förra delen gick ju på ettan i fredags, nu kommer del två på fredag. Så att Det eh, var den bra. Det var rätt bra. Mm. Det handlar ju om den sista bröderna Kennedy som som ja. levde nu eller som satt Han lever ju fortfarande, tror jag, men han satt ju med i ämbetet fram till 09. Okay. Så det handlar ju nu om att de har gjort det så att han, han, han, han man har ju inte riktigt reda på det, men han fick ju villkorlig dom. För att han körde ju ner med en Mario, hans, de tror att det är en älskare, de vet ju inte riktigt. Ja. I havet så att de drunknar och dog där typ, så det är ju verklighetsbaserat. Så varje avsnitt är, är en och en halv timme, så det är tre timmar på två Jufa. avsnitt. Mm. Så alla, alla de här Kendis älskar jag. Det är så bra gjort okay. tycker jag. Ja. Kan vara värt det. Ja, väl, den jag finns på SVT. SVT Kennedy's, har ah? first, då, ja. Kennedy's After Camelot. Mm. Och sen, sen finns även de här första Kendis som är när han blir skjuten. Jonas mm. Kennedy och då de lör. Det var det jag väldigt hittade. Ja. All right. Jag tänkte att vi går igenom quizet. Så ja. jag vill att ni tar fram era quiz-svar. Ja. Och eh, då är det ju så här att gullan, han hade ju på första frågan här som var... Vad heter Norges nationalsång? Hade ju mm. Gulland svarat innan. Så han kan få ett poäng om hans svar är rätt. Mm. Och då tänkte jag att vi börjar faktiskt med Matte. Mm. Jag svarade två där. Vi älskar vårt land. Ja, vi älskar ett Jag svarar också. Ja, vi älskar ett Ja, och Gulland svarade? Avicii-level. Yes, Avicii som alltså är svensk. <här> De hade i minst efter där Oslo eh, händelsen där Oslo-händelsen där. Då var det ju att de, de, de släppte en liten sån här movie av hela grejen. Och då var det Avicii Levels som spelade. En after movie? Och de, mm. Det lät, mm. det lät, det lät mm. inte på gudan. Mm. Ja, All right. Rätt, Ni hade rätt. Kan oh, jag säga. Den heter yes. alltså Jag välskar Rättelande. Den är säkert jättegammal och jättefin. Mm. Men det är det som är fin om en nationalsång tycker jag. Tycker du, va? Alltså den har funnits länge menar jag. Sveriges nationalsång är, är inte så gammal. Den ah, är inte ny heller. Vi går vidare. Vad heter då Norges kung? Och då börjar vi med Goulian och då har alla fått ledtrådar så ni kan bara få halva poäng. Mm. Eftersom Harald är den första kungen och jag tänkte jag det är nog inte det så jag tänkte Olof. Olav. Olof? Det är Håkon, jag har Håkon. Håkon men jag ja. skriver Harald. Hakon. Mm. men Du skriver Harald. Ja, och jag skriver Chris. Hå Håkan. Håkon. Håkon. Rätt svar är Harald. Va? Vad? Då fick yes. jag det? Olof är Haralds pappa. Hakon är... Haraldsson. Ja. Just det, ja. När no well, du säger ja. det. Mm. Är, är, vet, Harald, då? Vi heter han? har den 56. Nej, Harald, den femte av Norge. Ja, okay. Fan, Det var bara fem Haralds. Mm. Mm. Mm. Så alltså, noll poäng till Mattias. Nej, 0,5. E ett halvt poäng till Mattias. Ja. Ett poäng till Mickelina. Noll poäng till gullan. <skratt> wow! mm. Vi går vidare då. Hur är då var alltså frågan hur många guldmedaljer mm. Sverige har tagit ja. i hockey-VM? Ja. Eh, Alternativen var ju då 10, 12 eller 7. Och jag tycker vi börjar med lina idag. Jag 12. Du skrev 12, Gullan. 7. 7, Matte. De tog vi 87, 06, och 13 och nu. Så det är 10 med det som hände igår. Val. 87, 06, 13 och nu. Det är alltså 4. <skratt> ja men sen tog vi förhör ju. Det stämmer. Det 10 är 10 stycken i helt rätt svar. Så mm. Mattias har där... En poäng. En och en halv poäng. Ja. Ni andra har noll till Gullan, ett till Mikkelina, en och en halv till. Alltså vänta. kanske ska vi bryter traditionen om att jag inte kommer sist kanske. Det, det kan vara så att handen, Matte faktiskt handen. vinner här. Problemet blir om, om att det inte är så bra. Ja. Om, om Matte vin, eller om Gullan vinner nu då har vi ingen som gör quiz till nästa vecka. Eller, då ju, för då är inte Mikkelina med i och för sig. Nej. Då kanske du kan vara med också. Mm. Vi tar det efter. Mm. Sven Tumba. Inte Nej, inte, inte igen. Sven Tumba som mm. var då en av Sveriges mest framgångsrika hockeyspelare genom tiderna. Men han tog även ett SM-guld i en annan sport. Och vilken var det? Då är det bara Matte. Nej. Jo. jo. Jag tog inga alternativ. Så ska vi se. Matte, visade du mig? Jag det tog, alternativ, här tog ju. alternativ. Du tog, just det. Ni ja. tog så. Jag så jag vill visa. Matte tog. Det här, jag, jag tänkte att det var tvärtom. Det, men. Ja. Matte kan få ett halvt poäng där. Mm. Alternativen var innebandy, fotboll eller bandy. Mm. Vi börjar med Matte. Jag svarade fotboll. Okej. Bundy. Bundy. Bandy. Rätt svar är fotboll. Fan. Ja. Matte har två poäng. Vad är det är som hände? han fick ett ja. halvt. Ja han hade ju ett och halvt poäng. Hur fick han det? Han hade ett halvt poäng ja. så fick, fick, fick han ett helt poäng. Jag kunde ju. Han kunde ju leder guldor? han nu då? Då leder han. Alltså, fast Vi har alltså två poäng till Matte, ett poäng till Glina, noll poäng. Senast jag var med. Senast jag var Det här är ju. ställa mig för att bli spändare med hockey. Ja, då är det alltså. Nästa fråga handlar lite om påven. Han valde alltså en svensk nu här senast till att bli en av sina kardinaler. Och då var frågan vad de tre musketörerna heter. Oh, och ni fick två alternativ. Det var Atos och Aramis. På. Och sen fick ni då, alla tog alternativ. Alternativen mm. var Pythagoras, D'Artagnan eller Portos. Gullan? Portos. Jag okay. tror Jag tog Krist Dartagnan. D'Artagnan. är fel. Rätt svar är... I Nej, yeah! snyggt, snyggt, snyggt! Snyggt! Snyggt! Snyggt! Snyggt! Snyggt! De de det är ju han som är huvudpersonen nu egentligen. Nej, du är rätt, ja. Mattias. Nej, du har ett och ett halvt. Alla tog alternativ på den här. That that här. Nej, ja, ja! Matte leder alltså med ett halvt poäng. Så om han har, om, om ni svarar fel på den här, eller han har rätt, och ni svarar om alla. Ah, uh. Det är olyddsvänligt. Uh. Sista Fan. frågan Vem är, sist är sist? alltså, vad hette författaren? Och uh. ni har alla tagit alternativ här. Mm. Det är alltså August Mackey. Alexander Dumas eller Jules Verne. Och eh, vi tar Mattias. Jag svarade kryss. Kryss, Alexander Dumas. Kryss, mm. Alexander Dumas. <gå> ja! Jag måste kolla. Nej, du får svara du först. Googla, jag tror googla, Gullan. Nej, jag tror jag, jag får säga kryss också. Då kan jag säga då att alla har svarat Fel. rätt. Yes. Ja. vann! Då det. vann Mattias! Jag vem kom fan kom fan lyckas jag med det? Du, du fick ett halvt poäng. Jag Nej, du fick att... faktiskt två, ett. ett poäng. Ett yes. poäng. Jag fick två två poäng. poäng och två ett halvt poäng ja. till Mattias. Alltså, det här är ju värt en applåd! Grattis! Ja. Tack, tack, tack! Grattis, ja. Jättebra äntligen. jobbat Mattias! Till det. slut! Det Då en. är det bara Mikkelina och Gullan som aldrig har vunnit ett ja. quiz. Jag Ursäkta mig, men jag aldrig har vunnit quiz förr. Nej, vi har kört quiz andra gånger. Vi har bara kört tre gånger. Nej, vi har kört ja, innan har i säsongen. Har vi det? Mm. Har vi det har vi det? Ja, vi ja, kanske så... var i radiekursen. Jag, jag tror inte det var. väl du vann mitt Skånequiz. Ja, var ah, var ju så i så i jävla vann jag ändå. Men då är det ju <laughs> så jävla arg. Då, då, var, så. Vann. då vann jag nu till att göra quiz nästa vecka. Då, Mattias ska Jag, inte jag, jag göra quiz nästa vecka. Och då är inte lina här. Men jag kommer vara här. Gullan kanske är här. Och så får vi se om Kajsa kommer. Förhoppningsvis pratar vi inte om hockey Men, Det äh, blir nog ingen hockey nästa år För då är det verkligen, då är det typ juni Då är det fan ingen med hockey Vi ska kanske lägga ut vår quiz på vår blogg Så folk kan kunna ha dem hemma och de vill ha lite förfästkviss Vill du ha mitt Eddie Medusa-quiz? Det bara, vi kan ju läsa mig och Kan man gå in på vår blod och se och som och bara mm. Nej, vi får se. Vi får se vad vi Kvällar. gör. Det det kan, ska ska men jag tänkte att vi kanske inte ska säga så mycket mer nu. Nej. Utan vi säger helt enkelt... Familjen eh, finns det på då finns Hej då. Och Mattias säger i ordning vart vi finns <skratt> i slutet <skratt> av avsnittet. <skratt> <skratt> <skratt> när man jag har, jag har lyssnat på det. och redan började. vet vart det är. Ja, men det, det här är sånt du skriver. Mattias. Ja, men det gör jag också. Ja, skitsamma. Tack så jättemycket oh, för att ni har lyssnat! Tack, hela tack och hej. hej! Så du får stå upp alltså? Men, ja. eh, men vet ni? Då kan du dra skämt på att du har ha en stand-up. <laughs> <laughs> Stäng om <dig av> mikrofonen. <laughs> In <laughs> <Så då. laughs> nej, den var inte det, Mattias. Alltså, på riktigt, <laughs> den var inte bra. <laughs> Jag är fan vi, ledsen, vi, men vis, hur man blev ju så dålig så den det bra.